الحمد لله ذي الفضل والإحسان أهل علينا شهر رمضان وجعله موسيما للعفو والغفران واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من في السماوات والارض كل يوم هو في شان واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين الانس والجان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا انه قد حل بكم شهر عظيم وموسم كريم انه شهر رمضان الذي انزل فيه القران انه شهر الرحمه والمغفره والعتق من النيران فاغتنموه قبل وفاتي فإن السعيد من اغتنم أوقاته وتاب من سيئاته وأكثر من حسناته والشقي من حرم الخير من حرمه الله هذه المواسم العظيمه فإنه هو المحروم و baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kumtakia rehma na amani kiongozi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwanza kabisa na wahasieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika kumcha Allah na kumogopa na kufacha amamrisho yake na kuacha makatazo yake huko ndiko kufaulu kwetu hapa duniani لك شيء اخر أما في هذه الخطبه بهذه الجمعه المباركه اما ketika خطبهات يا جمعه هي يا له ان شاء الله سبحانه وتعالى تتزغمزيا أحوال الناس في شهر رمضان حاله الزواط ketika ميزي متكفو رمضان واطو متفاواتانا حالي ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ayuha nnas anyone ay ittaqullaha taala mcheni allah subhanahu wa taala wa na najueni annahu qad halla bikum shahrun adhim jueni ya kwamba umewajilieni nyinyi umewaingilieni nyinyi umeteremka kwenu nyinyi mwezi mtukufu wa mwezi mkarim na ni msimu mtukufu innahu hakika huo mwezi shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran ni mwezi wa ramadhan ambao ndani yake kumeteremshwa quran innahu shahru rahma hakika mwezi huo ni wa rahma wal na vile vile ni mwenzi wa maghfira wa kupata msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal'atq minan niran na ni mwenzi wa kuwatua huru na moto fagh tanimuhu qabla na mwenzi huu kabla hakika mtu manightanama awqatahu ni yule aliyofaidika na wakati wake Wataba taba misiatihi na akatubia kutokamana na yale makosa yake wa akthara min hasanatihi na akazidisha katika yale yake mema huyo ndiyo mtu mwema ambaye ametumia wakati wake vizuri kisha akatubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akarejea kwa Allah kutokamana na yale makosa yake kisha akakithirisha kufanya mambo mema ndani ya huu mwezi mtukufu wa ramadhan. huyu ndiyo wa mtu mwema washaqiyu na yule mtu muovu manhurimal khair ni yule ambaye amenyimwa khair ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani manharamahullahu hadhil mawasimal azima ikiwa Mwenyezi Mungu amekunyima msimu huu wa Ramadhani msimu mtukufu fa innahu huwa almahruum huyu ndi ambaye amenyima. mtu ambaye hakufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani basi huyu ndi ambaye amenyimwaheri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Laisa mahruum man faatathu ad yule aliyenyimwa si yule ambaye amekosa dunia Aliyenimwa mara nyingi watu wanadhania ni yule ambaye hana mali nyingi, hana majumba mengi lakini tunaambiwa yule aliyenimwa si huyo ambaye amekosa dunia, walakin al mahruma fil haqiqati manfaatatu al Yule aliyenimwa kwa uhakika ni yule ambaye imempita akhera, amekosa kufanya mambo ya akhera, lakini si yule ambaye amekosa dunia faqtanim wa rahimakumullah استفيديني فايديكني mwenyezi Mungu awarehemu hadha shahr na hu mwenzi mtukufu wa Ramadhani wa qadarahu wa qaddirū lahu qīmatahu wa ihtarimūhu namjua heshima ya mwezi wa Ramadhani kisha muupatie heshima yake mwezi wa Ramadhani una heshima yake basi tuqadirie ile heshima yake na tupatie mwanzi ile heshima yake ambayo inatikana washgilu awqatihi bitaaati walqurbat washgilu awqatihi bitaaati walqurbat tushugulishe na tutumie wakati wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan katika na vile katika kujukirubisha na alqa Allah subhanahu kwa kufanya yaani mambo yaliomema fa innal furasa la tadu hakika chance au time haidumu milele unaweza kupata wakati ukaondoka ukaja wakati mwingine kwa hiyo fursa la tadu wala yabaki ila alhayyul al qayyum wala habaki katika ulimwangu huu milele na milele isipokuwa alhayyul al qayyum wahuwa allah subhanahu wa ta'ala alhayyul Alihai al-Qayyum ambaye amesimamisha mbingu na ardhi na vilivomo huyo ndi atabakia milele lakini fursa au chanzi au wakati mara nyingi huwa haudumu unakuja na kuondoka Faktanim eh, basi tumieni fursa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani lastum tabqauna wala shaharu wal tabqa nyinyi hamwezi kubaki wala huu hawezi hauwezi kubakia wala masiku hayabakii kullu man 'alayha fan wayabaka yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal kila kilichomwa katika dunia hii kitamalizika na kitakwisha iwe ni mwanadamu iwe ni mienzi iwe ni miaka iwe ni masiku yote yatapita basi atakayebakia ni Allah jalla jalalu Ibadallah enyi waja wa Mwenyezi Mungu inna an-nasa yakhtalifuna fi hadha ash hakika watu wanatofautiana katika mwezi huu mtukufu wa ramadhan, ikhtilafan katira tofauti kubwa sana watu wametofautiana hali zao ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan, kuna watu wa hali ya kwanza faminuhum man la yaarif hadha ash-shahr illa annahu shahrun litanwi'il al -al almakal, wal walmataim kuna watu ambao hawajui heshima ya umwenzi Ispokuwa wanajua ni kula na kunywa peke yake yani ameweka mawazo yake mimi nishinde kuanzia asubuhi ikifika jioni huyo mbio katika masala ya kula na kufungua swa atafute vile vitu vitamtam vitu vizurizuri Ni ndiye hamu yake yote katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni katika masala ya kula na hilo si lengo la mwezi mtukufu wa ramadhan sasa kuna watu wana hali kama hii ya kwamba wao hawajui katika huu mwezi isipokuwa ni kula na kunywa Fayumli yumli'u batnahu minat-ta'am wa sharaf. anajaza tumbo lake chakula sharab kinwaji wayaksalu an taati allah subhanahu wa ta'ala na anakuwa mvivu katika kumti allah subhanahu wa ta'ala warubama na uenda akawa mtu kama huyu waya al kwa sababu gani hamu yake kubwa ye ni kwenda kujaza tumbo lake kisha akawa mbivu hata kuswali ye hawezi na kuna watu wana tabia hii mwezi wa ramadhani wao kazi yao ni kula sana hata tarawehe ikamshinda hata kufanya ibada ikamshinda kwa sababu yeye katika ramadhani hii ameweka hamu yake yote katika kula ndugu waislamu tusiwe katika fungu hili ni fungu baya sana Ambalo halina mwelekeo. Ikiwa mtu ambaye kazi yake yeye, hamu yake yeye kubwa ni kwenda kula na kulala na kunywa basi hadha yushbihul hayawan. Huyu atafanana na mnyama. Sababu mnyama yeye kazi yake ni kula na kunywa na kulala. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vilevile akasema ulai ka kal an'am bal hum afdal. Wao ni kama wanyama lakini wao wamepotea zaidi hata kuliko wanyama. Hata mnyama hana taklifu yoyote. Wewe umeakalishwa, ufunge, uswali, toizaka. Lakini huyafanyi hayo, basi hauna tofauti na mnyama, bali mnyama ni bora kuliko wewe. Kwa hiyo kuna watu wana hali kama hizi, wao kazi yao ni kujaza matumbo na vinywaji na kula kisha wakawa wvivu katika kufanya ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala na uenda wakapoteza kabisa time zao katika mambo ambayo hayana msingi hili ni krupula kwanza grupu la pili wa minanasi man la yaarif hadha shahr illa annahu shahrul eh shahrun as-sahar bil-layl illa annahu shahrus-sahri bil walqar wayanamu fi an-nahar wala yuaddi as-salawatil fi awqatiha wa ma'al jamaa'ah kuna grupu lingine la wasi ambao hawajui heshima ya mwezi huu isipokuwa kazi yao wao ni kukesha katika michezo wanakesha katika kufanya michezo walghafla na mambo ya kukafilika, wal'i'ra na kupuuza yale mema walqil walqa na kulisemwa alisema fulani wao kazi yao ni kwamba wanakesha katika masala kama haji wayanamu fi nahar mtana ukifika atalala vizuri wala يؤdi salawati wala hatekelezi swala al ambazo ni za fardh pia wakati katika wakati wake wama ma'al hata haswali swala kwa jamaa kazi yake hey, mchana alala Usiku anza michezo ya Kuna watu wa aina hii. Labda msiku usiku mtu ala akeshe kwa kuchati kwa kufanya mambo ya ajabu ajabu. halafu mchana analala. Wala hatekelezi Masala ya nini ya ibadaat. Hili ni grupu la pili. Na kazi yao pia ni kusengenya watu kila wakala. Fulani alisema fulani amesema kumesemwa hivi na hivi kwa hiyo hili ni grupu pia ambalo muislamu hautakikani kuwa ndani yake wa grupu groupu lingine latara, man la tatu katika wale malla yaarifu lihaadha kuna yule ambaye hajui heshma ya muenzi illa annahu shahrul almusalsalati watamthiliyati walmudhhiikat wa msabakat msabak msabakatil qimar yu'idduha laha a'daa Allah wa rasuli wa al -muslimi. kuna watu wao heshima ya mwezi isipokuwa wao ni kufuatilia vile vipindi msalsalat -mu, kuna vipindi ambavyo vinaendelea katika tv kikitoka hiki kinaingia hiki jana kiliishia hapa kesho kitaendelea hapa kisha waalmuzhikah, mas'ala ya kuchekesha, wanafuatilia vipindi wa kuchekesha-chekesha. Hata hana fursa ya kusoma Qur'an wala ya kusali. Kazi yake yeye ni kutafuta katika TV, aviangalie, afurahishe nafsi yake. Na watu kama hawa ndio wale watu utasikia tuna waste time, yani paka wakati wa kufturu ufike. Kwa hiyo tukifanya fanya hivi time zaenda. Wengine wakakaa katika kamari, mambo ya kamari. Wengine katika Dumla kule Mombasa kuna kitu kinaitwa Dumla. Watu ucheza mwezi wa Ramadhani sana. Drafti mkaeram mambo ya magemu katika masimu katika ma Kuna watu hali yao ni hii. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na vitu hivi wanasema wanawazuoni ni kwamba vimeandaliwa na ma'adha Allah wale maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na maadui wa Uislamu ili kuteka time yako usiweze kufanya ibada wakakuletea vitu kama hivi musali vipindi vya kuendelea katika TV ukaletewa mchezo wa tarum sijui draught sijui caroms sijui mambo vitu ajabu ajabu Ataka kuchukua time yako ukose wewe kupata fadhila za kumwabudu mula wako na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala in a'da'akum qad tanabbahu lil idrari bikum maadui wenu nduka na wameamka katika kuadhuru maadui wa uislamu kila wakati wafanya mbinu ni vipi tutamtoa mwislamu katika hali yake ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumpeleke katika hali ya michezo michezo, hali ya kishetani shetani, hali ya upuzi upuzi. Hivo ndivyo ambao wanakwenda mbio katika kutoa wewe katika hali yako hii nzuri ya kumtii Allah kukupeleka katika hali ya kumasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Muislamu hatambui hilo. Yeye amekaa pale katika sufasiti ya kkiangalia kipindi muulizi atahisbu moja ya qurani hajamaliza hizbu moja hata sura moja tu fa tubi surati misli in kuntum sadiqin aya sura moja ndio hajaamaliza hadha musa ndio amefahamu heshima ya mwezi wa nini mwezi wa ramadhani kwa hiyo group kama hili pia ni baya Welewe ya kwamba kila kinachofanyika katika huu ulimwengu kina malengo ikiwa ni hizo tv vipindi katika tv makeramu, madumla, manini yote yameletwa kwa malengo kupoteza time mwislamu hatakikani kwa yeye atapoteza time yake hata mara moja kama vile mwenyezi Mungu alivyoapa na time wala asr Innal insana lafikhus minizungu amiapia na wakati fadalla dhalika ala anna alwaqta shay'un a'zamu 'indallahi 'azza wa jalla ikaonyesha kwamba wakati ni kitu kitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lowe huyu mtu anachezea wa wakati wake tupoteza time bwana mpaka wakati time zinaenda. Ye, yamla wa kufasturu taimu inaenda kifika yamlau batnahu bit'almi washara anajaza tumbo lake na chakula basi na sharabu siku imepita hiyo asubiri siku nyingine wakati wadaku wa kwanza kuamka kwanza yeye kuamka lakini ukimwambia mas'ala ya kiyamu layl sifru ile mas'ala ya kuswali sala tano sifru ile basi paka asukumwe, lazimishwe. la yambagi lilmuslima yakuna fi hadha alhal Islam hatakikani kuwa katika nini hali kama hii mbovu kabisa ambayo ni hali ya kushikitisha. Kwa hiyo hawa wamewaekea vitu va kuwatoa nyinyi katika nini katika hule mishimamo ambayo ni, ni mizuri ya kumabudu Allah subhana wa ta'ala. Fa min zalika wajannibu auladakum hadhihi albaramij asaqita adafha almughafila an dhikrillah azza wajan basi jiepusheni na vitu kama hivyo mjiepushe kabisa na vile vile muepushe watoto wenu katika masala kama hayo ya upuzi puzi, puzi msalsala vipindi wa kuendelea vipindi vya kuchekesha Masala ya kimar, masala ya karata, tani na nini vitu ambavyo vitawapotesia tem zenu jiepusheni na vitu kama hivyo ambavo vinaweka mbali na kumtaja Allah subhana huwa ta'ala Bila vile tueleweo ya kwamba hawa watu ambao wanafanya mambo kama haya aina qimat hadha al-shahr ya ibadallah min hadhihi al-ashhan ikwab hisma ya hu mwezi kwa watu kama hawa je wanaheshimu mwezi huu tukufu wa ramadhani je wanamheshimu allah subhanahu wa ta'ala ndani ya huu mwezi mtukufu wa ramadhani bali wao wamepuuza kabisa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Bila vile wa qalilun minan nasi mayuwaffiquhu Allah subhanahu wa ta'ala li hadha ash wachache, grupu la tatu, Grupu la la 3 akhta Kuna wale watu ambao ni wachache Allah anewawafikia katika kufaidika na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allahumma ja'alna minhum. Kuna watu wamepata tawfik. Yusalluuna wa nusalli. Yaqumuuna qiyamal layl. Wakisimama usiku wakimomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wanatekeleza swala wanafunga. Wanakuwa unyenyekevu kabisa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hawa ni wachache. Illal ladhina aamanu wa 'amilu salihat wa qalilun mahum ispokoa wale ambao wameamini na wakatenda mambo mazuri ma ma ma ma wa qalilum maa. na hao ni wachache sheikh wachache allah tujalie tuwe katika grupu hiyo watu wachache wa qalilum min ibadiya Na ni yani wachache katika waja wa muenzi muungu mwenye kushukuru kushukuru kwa kutenda mambo mema kushukuru kwa kufanya ta'al kwa kumtii allah subhana wa taala walakinahum almuwaffaquna wa humus-sabiqun hawo ndio na Allah subhanahu wa ta'ala na wao ndio wametangulia mbele katika kufanya yale mema wa faizun na wao ndio waliufaulu wa humur na wao ndio ambao wamepata faida ya huu mwezi mtukufu wa si kama zile grupu ambazo tumezitaja hapo nyuma kwa inkano qalil Kata kama ni wachache fawahidun ka'alf mmoja katika hao ni kama watu elfu moja Mmoja katika wao ni kama watu alfu moja. Fattaku allaha, Fattakullaha ibadallah waghthani mushaharakum. Waja Mwenyezi Mungu mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, namfaidike na, na huu mwezi wenu wa Ramadhani. Usipite huu mwezi hakikisha ya kwamba umesamehewa madhambi yako, hakikisha ya kwamba umejirekebisha tabia yako. Kabla ya mwezi wa Ramadhani ulikuwa ni mwovu. Ulikuwa ni mtu mbaya. Basi huu mwezi hakikisha ya kwamba umekurekebisha tabia, umekurekebisha maadili yako, umekurekebisha mwenendo wako, uwe katika watu wema. Na wala hujui, huenda ikawa ndo mwezi wako wa mwisho. Mwezi mwingine wala hutoupata au kafia katikati ya mwezi unjui fa almauta yati baghtata mauti yanakuja ya, ya, ya fujata kwa inaweza kuwa mwezi huu ndio mwezi wako wa mwisho sasa vile we unacheza fupatie heshima kumti Allah subhanahu wa ta'ala jana tumelezwa hapa ukifa katika kitu utafufuliwa katika hicho na inahal ukifa katika ibada utafufuliwa katika ibada kwa hiyo tufanye bidii kuutumia Mwenzi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wa hafizu wa ukata nyakati zenu wakati wako kwa vitu ambavyo havina msingi watajannabu ma yazurru yepusheni na vitu ambavyo vina wadhuru katika hii dunia na kesho akhera fa innal furas la tadum hakika fursa haidumu milele hii chance umepata ya kuwa wewe umebarikiwa kuwa ramadhani hii imeingia na wewe uko hai una nguvu una uwezo wa ya kuyatekeleza yale ya Allah basi yatekeleze kuna wangapi ambao walitamani huu mwezi wafikie lakini Allah subhanahu wa ta'ala akachukua roho zao wangapi labda ni nyanya ni, ni nyanya yako au shangazi yako au baba yako au nani wako maatu kabla anjadukula hapa hapa walikufa kabla mwenzi ajaingia wewe mwafikiwa wakati hu mwenzi basi utumie kama vile anavotaka allah subhanahu wa taala inti allah subhanahu wa taala na uhifadhi wakati wako katika mambo ya khairu kwa sababu fursa na ndivyo ambavu wewe unazidi kusogea katika ile ajali yako Ndivyo ambao unazidi kukurubia katika kaburi. Usifikiri ya kwamba wakati huu ukipita utakuja kuupata tena. Huo ndo umepita. Wakati mwingine ni mwingine. Akulu kauli hadha wa astaghfirullah li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur karim. يا عباد الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وقد فاز المتقون يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين بين تكفه الاسلام تكمل مزيا خطبه هي تكفه انكم اجئ الدنيا تزول الدنيا انكوند walinsan yamut mwanadamu anakufa wasa'at tafut na time zinatoweka zinakwenda wala yabqa hatobakia ila ma qaddamahul hakuna kitu kitakachobakia isipokuwa kile ulichokitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na hayo ndio utakwenda kuyakuta katika kaburi lako Idha mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalas. Kifa mambo yako yote yamekatika yakigulimweni isipokuwa mambo matatu. Sadaqatan jariyah iko ulitoa toasadaka ambayo ni kuendelea au ilmu muntafa bihi au ulikuwa na elimu Kafaidisha watu ukasomesha watu wa wanjine, na watu wakasomesha wengine na wengine wakasomesha wengine au waladun salih yad'uha au mtoto mwema ambaye atakayemombea mzazi wake dua kadri yote au mtoto mwema atakayemombea mzazi wake dua kwa hiyo hadithi hii inaonyesha kwamba ukifariki amali zako ndizo zitakazokusaidia mambo mengine ya magari majumba mambo ya dunia haya yote tanta hii yatamalizika tabakiya amali zako famin yaamali Mizqala dharatin khairan yara Waman man ya'mal mizqala dharratin sharran yara. Wale ambaye alifanya jambo jema hata kama ni dogo kama dharra. Dharra ni tembe ndogo sana dusima kama ya Wimbi au kama mdudu chungu. Kama umefanya jema dogo size hiyo yaraahu inda Allah utaliona mbele Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'mal mithqala dharratin sharran Na yuli ambaye amefanya jambo ovu dogo mfano wa duduchungu basi yaraahu yowa kiama atakwenda kuliona hilo katika kitabu chake atakachopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha manadamu anze kusema mali hadhal kitab la yughadiru saghira tawla kabira illa ahsaaha fawajadu ma hadiran wala yadhlim rabbuka ahada utapata yali ambayo uliyofanya katika hii dunia liwe ni dogo la khairi liwe ni dogo la shari utakwenda kulikuta si tunatabia tabia kitu kidogo tu hii dhambi ndogo haina shida. Dhambi ndogo na ndogo na ndogo na ndogo, ndogo inakuwa kubwa. Kwa hiyo utakwenda kuikuta siku ya kiamu kisha uanze kunungunika mali hadha kitabu. kichi kitabu kina nini wakati umepewa kitabu chako? La yughadiru saghiratan wala kabira. Akiachi ndogo wala kubwa. Yote yameandikwa hapa. Unashangaa? illa ahsa. Spooko kwamba nidhibitiwa kila kitu tunachofanya Allah Subhanahu wa ta'ala amethibiti na atakwenda kukuuliza siku ya kiyama. Tutumie wakati wetu katika kuyafanya mambo yaheri ili twende tukalipweheri siku ya kiyama. Yaqulu Subhanahu wa ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi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 صحابتي رسول الله اجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين رد الا شركه والمشركين دمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا تقبل منا قيامنا وتقبل منا دعاءنا برحمتك يا أرحم الرحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اقيم الصلاه Gracias.